Caseta 7 fața B Marți 19 decembrie 1939 Toată ziua la regiment. Mă doarc la opt și jumătate seara, frânt de oboseală și în plus cu brațul stâng înlemnit de durere. Mi-au făcut la infirmerie o inoculare care acum îmi dă febră. Mi-e imposibil să mai scriu. Mi-e aproape imposibil să mă mai gândesc la roman din care nu mai păstrez acum decât un sentiment de remușcare. Trebuie să renunț, să amân, să mă supun. Nu vezi că e ceva care se opune mereu ca această nefericită carte să iasă din cercul de piedici și de ghinioane care o înconjoară? Miercuri 20 decembrie 1939. Noapte de febră și de insomnie. N-am dormit nicio secundă. Brațul stâng nu-l mai simțeam. M-am dus la regiment cu 39 de grade. Miesilă să explic, să cer, să mă vait. Încă sunt bolnav. Inocularea asta mi se pare unul din cele mai barbare lucruri din viața de soldat. La cazarmă, cel puțin, la compania de depozit, e o atmosferă de refugiu. Cum încă eram civil, arătam în dormitorul acela sordid ca un fugar închis într-un lagăr. Am ascultat de la Brașova seară oratoriul de Crăciun, care s-a terminat chiar în momentul în care scriu aceste rânduri. Ar fi multe de notat, mai ales în legătură cu capitolul oratoriului din romanul meu, dar nu mă simt în stare să gândesc, să formulez. Mâine dimineață la șase și jumătate trebuie să fiu la regiment. Sâmbătă, 23 decembrie 1939. Armată, armată, mereu armată. Nu am armă, nu fac instrucție, dar trebuie să fiu în fiecare dimineață, înainte de șapte, la cazarmă și sunt silit să rămân acolo până seara la 7 dacă nu la opt la nouă. În total, cam 14 ore pe zi pierdute, exasperant de inutil. Toate stăruințele lui Rosetti, nu mai vorbesc de ale mele, de a obține un concediu de 8 zile ca să-mi carte, cartea, au fost inutile. Abia azi, după o zi de alergături pentru colonel, căruia trebuie să-i fac tot felul de servicii, am obținut patru zile de Crăciun. Plec sau cel puțin sper să plec mâine la Sinaia, la vila Roman. Cel puțin voi face o zi două schii și poate că la întoarcere voi putea regăsi legăturile cu Romanul, pe care în ultimul timp le simțeam rupte. Joi 28 decembrie 1939, luni și marți la Sinaia, Vila Roman. Toată ziua de luni cu Lereanu și Comșa, pe munte, spre vârful Cudor, unde am ajuns după șase ore de marș extenuant. Zăpada mare, înghețată, imposibilă pentru schii. Soarele însă era plin de tinerețe, iar vântul era dulce ca o briză de primăvară. Numai la întoarcere am putut umbla câteva sute de metri pe schiuri. Ne-am întors pe lună, o lună rotundă, galbenă, pe un fundal de munți albi și pe un cer albastru, tandru, ușor ca un cer de aprilie în amurg. Seara am fost fărâmat de oboseală și totuși recreat. Marți, câteva ore la predal, la Veștea, unde ne-a găsit aceeași lună neplauzibilă în decembrie. M-am întors pe schiuri până la gară. Zăpada era albăstrie sub lună. Mâine dimineață, din nou la cazarmă. Și romanul meu încă nu e gata. L-am citit ieri în întregime ca să reintru în cadrul lui. Trei zile de muncă continuă ar trebui să mă ajungă pentru capitolele 18 și 19, singurele care îmi rămân descris și al căror scenariu este de altfel stabilit. Sâmbătă seara, cum treceam cu un taxi prin bulevardul Dacia, aveam cu o extraordinară precizie sentimentul că e acolo, într-unul din acele blocuri, la etajul al șaselea, o casă pe care o cunosc, Casa Norei, închisă. Dacă aș fi sunat, n-aș fi fost mirat să-mi spună portarul că doamna e plecată în munți. Duminică, 31 decembrie 1939. Ultima seară a anului. Îmi propuneam să o petrec singur acasă, lucrând. Nu am însă destulă tărie pentru asta. Mă simt singur, indiferent, uitat. Niciodată mai mult n-am simțit că încep să fiu un celibatar. Mai rău decât celibatar. Zoe e la predeal. Leni nu știu unde. Mă gândesc și la una și la alta cu oarecare tristețe. Și totuși n-am nevoie de ele. Singura părere de rău, pe lângă cele vechi, incurabile, trecând dintr-un an în altul, este că încă nu mi-am terminat cartea. Simt acum că nu mai e nimic de făcut, că ultima parte este ratată, irreparabil ratată. Dar așa sau altfel, aș fi vrut să scap de ea să nu mai trag după mine și în 1940. 1940, luni 1 ianuarie 1940, de la Zurich, un lung divertisment pentru orchestra orchestră de Mozart, să-l primim ca un semn bun la începutul noului an. Reveionul început în modul cel mai stupid, la Carol, într-un grup de familie ovreiască, vulgari, gălăgioși, fără grație, fără haz și fără măcar scuza de a fi familia mea, l-am continuat cu Camil, Elvira Godeanu, Marieta de Culescu, la Poldiștern, într-un mic apartament nou, amuzant, unde am găsit un grup de fete tinere nebune. 17-18 ani, deșănțate, puțin isterice, cu un fel de cinism exagerat, care nu le răpea totuși teribil la lor tinerețe. M-am simțit la început speriat, pe urmă bătrân și pe urmă am băut. M-am întors la șase dimineața, fără dezgustul obișnuit al nopților mele pierdute. Am lucrat de la șapte seara până acum, 12 noaptea, și n-am reușit să scriu decât o pagină. Sunt mereu la capitolul 18, din care am scris până acum șase pagini. E adevărat că și regimentul mă împiedică să lucrez, dar e la fel de adevărat că și atunci când am o zi liberă și când în sfârșit mă așez la masa de scris, nu am destulă stăruință ca să rămân fixat deasupra manuscrisului, într-o deplină atenție, fără visărie, fără digresiuni, fără pauze, pe care mi le acord cu prea mare ușurință. Ce e mai ridicol decât orice este că acum, într-adevăr, sunt în faza finală a cărții și că 3-4 zile de lucru serios mi-ar fi de ajuns ca să închei. Mâine dimineață voi fi însă din nou la regiment. Marți 2 ianuarie 1940. Nu am niciun talent de peisagist. Când vorbesc despre timp, despre lumină, despre pădure, despre munte, sunt de -o neiertată sărăcie de expresie și de culoare. În genere, vocabularul meu e sărac. Mă urmărește câte un cuvânt de care nu mai pot să scap și căruia nu ajung să-i găsesc echivalente. Întreaga carte e plină nu numai de cuvinte, dar de întorsături de frază, repetate de zeci de ori. Îi se părea că, avea impresia că, brusc, scurt, gândea, mai exasperează de câte ori le întâlnesc într-un capitol fără să le pot evita. Nu mai vorbesc de gesturi care se repetă, de notații care insistă. E o gravă lipsă de imaginație și de invenție, nu atât în privința incidentelor propriu-zise, care uneori sunt destul de îndrăsnețe, ba chiar pe aici, pe acolo, puțin trase de păr, dar mai ales lipsă de invenție în vocabular, în expresie. Joi 4 ianuarie 1940. De la Paris, guartetul de Ravel, cântat de guartetul Calvé. Mă gândesc că preferința mea exclusivă pentru Mozart, Bach, Haydn și, în parte, Beethoven, începe să fie în muzică o formă de comoditate, poate chiar de lene. Cu ei sunt pe un teritoriu cunoscut, îi pot asculta cu plăcere, fără eforturi de atenție, aproape fără colaborare. Cred că n-am destulă curiozitate și nici destul discernământ ca să trec mai departe. Ar trebui să fiu un ascultător mai disciplinat, mai răbdător. Terminat, capitolul 18. Are 15 pagini, ca de obicei, masacrate de șterțături. Profund nemulțumit. L-am scris fără să-l văd, fără să mă simt angajat personal în ce scriam. Dar toată povestea asta mă dezgustă. A devenit pentru mine o povară, o datorie, o obligație. Voi termina capitolul 19 cel din urmă în 2, 3 sau 4 zile și pe urmă voi încerca să uit cât mai repede întreaga această corvoadă. La regiment, după atâtea zile de când sunt concentrat, încă nu mă simt instalat. Cum nu se face apel, cum nimeni nu întreabă de mine, am început să vin dimineața pe la 9, iar după masă, nici să nu mă mai duc. Nu știu cât o merge așa. Când sunt acolo, stau în dormitorul companiei și aștept să treacă timpul. De câtva timp, iau cu mine monteniul meu roșu, destul de mic și de suplu ca să intre în buzunarul Mantăi. Citesc toată dimineața. Găsesc în capitolul 9, cartea a doua al eseurilor, o notă despre o primă redactare a unui pasaj pierdută și pe care montani n-a mai încercat niciodată să o reconstituie. Mes se de mi bruiar, am este derobat, avem pluzior me Și profit qui la o si mi-o bien maleze de remasé de foa un mem viand. Traducere Dar această bucată din cețurile mele, fiind mi furată împreună cu altele de către un om care mă slujea, nu-l voi lipsi niciodată de profitul pe care el nădăjduiește să-l obțină. La fel mi-ar fi de greu să mestec de două ori aceeași mâncare. Vineri, 5 ianuarie 1940. De la Breslau, dirijor Abendroth, variațiunile și fuga de Reger pe o temă de Mozart și pe urmă un concert pentru pian și orchestră în Re de Mozart, K 537, pe care cred că nu l cunoșteam. Am încercat să-l ascult măsură cu măsură. Totul mi s-a părut cântător, cantabil, plin de ușurință. Din andante, detașam o frază care putea fi o adevărată romanță. Azi după masă, cu totul neașteptate, sonata de Frank, pe unde scurte de la Berlin. O ascult totdeauna, nu numai cu plăcere, dar cu sentimentul că mi este favorabilă, ca un presaj, ca o promisiune. Luni 8 ianuarie 1940. Două admirabile zile de schi la Sinaia, sâmbătă și ieri. Sâmbătă am făcut exerciții de slalom pe terenul de la popicărie, iar duminică dimineața, cu Comșa și Lereanu, am fost la stâna regală. Zăpadă mare, exagerat de mare, care era o bucurie în sine. Ce plăcere să te tăvălești în ea, să cazi, să te ridici, dar nu ne prea lăsa să facem mare lucru din punct de vedere tehnică. A trebuit să lucrăm serios vreo două ore până să ne bătătorim o pârtie pentru exercițiile noastre de slalom și pe urmă încă a mers destul de greu, poate și fiindcă eram foarte obosit. De la stână, peisajul este de Care Caraimanul se vede foarte apropiat. Clăbucetul e peste drum, iar în fund postăvarul și piatra mare. Era un soare divin, închideam ochii și rămâneam minute întregi fără niciun gând. Marea voluptate a fost însă întoarcerea la Sinaia. Avem o pătie lungă, cu zăpadă excelentă, destul de adâncă pentru a pluti pe ea, destul de înghețată pentru ca mișcările de viraj să prindă ușor. E aceeași pătie pe care acum trei ani, când mi-am pus schiurile pentru prima oară, am căzut de atâtea ori, mai ales la cotituri. Acum am mers cu o extremă ușurință. Îmi dau seama că nu e o ispravă de schi, fiindcă nu pune nicio problemă și nu ridică nicio dificultate, dar plăcerea e nespusă. Tot timpul am coborât în viteză, cântând dar mă întorc acasă și găsesc regimentul și mai ales romanul, romanul ăsta încă neterminat. Marți 9 ianuarie 1940. Descris o notă despre rapacitatea militară. Nimic nu li se pare prea mult, totul li se pare cuvenit. Când se ostenesc să-ți mulțumească pentru un serviciu pe care i l ai făcut, SIC, au un fel de expresie concesivă care te îndatorează încă o dată. I-am adus colonelului cărți de la fundație în valoare de câteva mii de lei. Credeam că va fi epatat. Din potrivă, a fost sever. Numai atât? Și pe urmă aproape disprețuitor. Și cu asta vrei să-mi faci biblioteca regimentului? Și în fine, scurt, să-mi aduci pentru mine cărțile reginei Maria. Nu te întreabă dacă poți, dacă ai de unde, dacă costă bani, dacă nu costă bani. Dacă lipsește un căpăstru la companie, îl cumpărăm noi. Dacă e nevoie de 300 de farfurii și 300 de tacâmuri, le cumpărăm noi. Azi, la adjutantură, Ghiță Ionescu, care e concentrat și lucrează acolo, mi-a spus că viitoarea concentrare de la 15 ianuarie e special făcută pentru evrei. Sunt chemați 1.500 de evrei și niciun creștin. Nu înțeleg de ce, îmi spunea el, în timp de război mai merge. Faci trupe speciale de evrei ca să le trimiți în prima linie și să le decimezi, dar acum cer o stare. Am plecat de acolo de primat. Totul e suportabil până când încep să te simți lovit, nu ca soldat, nu ca cetățean, ci ca evreu. Mii, zeci de mii de evrei sunt chemați să care piatră și să sape tranșee în Basarabia și Dobrogea. E și asta o formă de robie. Miercuri, 10 ianuarie 1940. De la Viena, un gvatuor pentru pian și coardă de Mozart. Căhăl 493. Vineri, 12 ianuarie 1940. Aseară de la Breslau, un concert de Mozart pentru flaut și orchestră. La Al altă seară, de la Zender, Sinfonia de Mozart pentru două orchestre, pe care am auzit-o prima oară, acum vreo 2-3 ani, dirijată de Scherhen. Și, pe urmă, un lucru despre care nici nu știam că există, Luz poem simfonic pentru pian și orchestră de Cezar Frank. Ascult cu neplăcere, ba chiar cu remușcare posturile germane, chiar când dau muzică. Ceea ce se întâmplă acum în Polonia cu evreii ocupați de hitleriști este dincolo de orice oroare. Credeam că am să termin astă seară și, dacă m-aș fi încordat mai mult, aș fi reușit desigur, Dar după 8 ore de lucru, de la trei după masă până acum, când e 11 și jumătate, sunt puțin buimăcit, deși în totul n-am scris decât vreo 5 pagini. Va trebui să revin asupra ultimei seri petrecută la cabană. Despărțirea de Gunter este prea scurtă, prea lipsită de emoție. Luni, 15 ianuarie 1940. Sâmbătă, n-am vrut să termin fiindcă era în 13, dar ieri eram sigur că voi termina. Totuși, noaptea târziu, după câteva ore de luptă, am renunțat. Mai am descris o pagină, două sau trei. E mai bine să aștept un moment favorabil pentru ele. De altfel și așa, capitolele de la urmă au fost scrise în silă, fără continuitate, fără legătură intimă. Le simt cărpite, făcute din cioburi. I duc lui astă seară capitolele 14-20. Am de adăugat unele lucruri capitolului 19 și 20. Poate voi fi mai norocos în corectură. Oricum, de asta dată sunt la sfârșit. Luni 22 ianuarie 1940. Ieri, zi de schi la Sinaia, am sosit dimineața pe la 10 cu Comșa și Lăreanu și am pornit-o imediat cu Sania spre stâna regală, dar a fost imposibil să trecem mai departe de punctul unde se încrucișează drumurile spre stână și spre cota 1400. Zăpada era colosal de mare și Sania nu mai putea răzbate. Am pornit-o singur pe schiuri, spre cota 1400, abandonând stâna. Ninja ca o ploaie repede, albă, mii de tone de zăpadă, atâta zăpadă că schiurile abia alunecau, tot timpul, la întoarcere, pe același drum pe care de obicei, descind cu o viteză ce mi se pare vertiginoasă, a trebuit să merg în pas de patinor și să mă ajut neîncetat cu bastoanele. Chiar la popicărie, unde este o pantă destul de aspră, prăpăstioasă mi se părea pe vremuri, alunecarea era destul de lentă. Era o zăpadă aderentă, afânată, prea moale. După câteva sute de metri trebuia să mă opresc, să-mi șterg schiurile care trăgeau după ele pe talpă un strat de câțiva centimetri de zăpadă, ca niște tălpi suprapuse de plută sau de crep. Mi-a plăcut oprirea la cabana 1400. Îmi plac, în genere toate cabanele de munte. Fete și băieți care vin alpi de zăpadă ca dintr-o lungă călătorie. E un amestec de vioiciune și de nepăsare, de lene și de vigoare fizică, de intimitate și de singurătate. N-a fost propriu-zis o zi de schi. Zăpada nu ne-a lăsat să facem mare lucru, dar a fost o zi fericită. Pădurea, literalmente copleșită de zăpadă, e un peisaj feeric, fabulos. Nu știu de ce n-am mai scris aici despre escapada de la Călugăren de duminica trecută. Am povestit-o de câteva ori, dar mi-a fost lene să o scriu. Merita totuși. Intrarea noastră în costume de schi, într-un sat din vlașca, speriat de asemenea arătări, avea haz. Multă muzică toată săptămâna și de tot felul. Ca de obicei, Bach, Mozart, Beethoven. Într-o seară, un poem simfonic de Frank, foarte frumos. Psihe. Zoe pe care n-am mai văzut-o de atâta vreme și cu care mi se părea că nu mai am nimic comun, a fost la mine sâmbătă seara, înainte de plecarea ei la Brașov. Intrigată, iubitoare, frumoasă, bună de ținut în brațe, caldă, catifelată. Puțin mai sceptic să fi fost și n-aș fi avut să-i reproșez nimic acestei seri pe care n-am căutat-o și nici nu așteptam. E o fată deosebită, Zoe, chiar în pitoreștile ei defecte și în dezarmanta ingenuitate cu care face unele lucruri odioase. Obiectiv odioase, cum e de exemplu întâmplarea cu amantul lui Tanțicocea, de la care ea, Zoe, primește bani. Duminica 28 ianuarie 1940 Dorina Blanc, încă frumoasă, încă tânără, deși cu ușoare riduri pe care acum trei ani nu le avea. A fost ieri aici, după nenumărate telefoane și insistențe, cărora le răspundeam cu sinceră nepăsare. O femeie nu poate să-ți spună mai limpede că vrea să se culce cu tine. Voichița Aurel, camaradul meu de la 21 Infanterie, îmi spunea ieri despre capitanul Căpșuneanu, un cuvânt care rezumă o întreagă politică românească. E dat în măsa, e rău, bate și în jură, dar are un lucru bun. Nu-i suferă păjidani și ne lasă și pe noi să dăm în ei. Este exact consolarea pe care o oferă nemții cehilor, polonezilor și sunt gata să o ofere românilor. L-am visat noaptea trecută pe Stalin. Avea un aer de țăran rus cum se cade și eu mă minunam de atâta simplicitate. Aseară de la Paris, din nou, gvatuorul de Ravel. Care îmi place mereu mai mult. Azi dimineața, de la Paris, o sonată de Mozart, foarte beethoveniană mi s-a părut, și pe urmă de la Berlin, un trio delicios, tot de Mozart. În sfârșit, de la București, a patra sinfonie de Beethoven. Zoe îmi telefonează seriile de la Brașov. Nici plecarea asta nu va fi ruptura pe care o decisem. Mi-au venit corecturile ultimelor capitole. N-am făcut nicio diligență ca să le grăbesc. Sunt în pragul lui februarie și apariția cărții este încă destul de depărtată. Mi-a ajuns atât de indiferentă și mai am descris câteva pagini la sfârșitul capitolelor 19 și 20, pagini pe care nu le mai văd, nu le mai simt. Ninge frumos după câteva zile de dezgheț. Îmi promit câteva zile de schi la sfârșitul săptămânii viitoare, mai ales dacă voi fi desconcentrat la întâi, cum se spune. Luni 29 ianuarie 1940. Incapacitatea mea de a reveni asupra unui text redactat îmi joacă o ultimă farsă. Nu numai că nu pot scrie cele câteva pagini pe care îmi promiteam să le adaug ultimelor două capitole, dar încep să mă convinc că nici nu trebuie să le scriu, că nici nu e nevoie de ele. Știu bine că e un subterfugiu, o abilitate, o cursă pe care mi-o întinde incurabila mea lene. Asemenea, renunțări ar trebui verificate. De câte ori sunt tentat să suprim un incident, ar trebui mai întâi să mă oblig al scrie și abia pe urmă să-l suprim. Numai în felul ăsta o renunțare este efectiv o renunțare și nu o simplă fugă din fața dificultății. Dacă las capitolul 19 așa cum se află, atunci plecarea de la cabana devine escamotată. Gunter, care există, mi se pare, cu atâta putere în primele pagini, îmi scapă cu totul din mână la sfârșit. Lucrurile sunt și mai grave în ce privește capitolul 20, fiindcă de el depinde nu finalul unui capitol, ci deznodământul cărții. E bine oare să renunț la căsătoria lui Paul cu Nora? Într-un fel aș spune da. Da, nu numai pentru că e mai simplu, nu numai pentru că mă scutește de un ultim obstacol, dar mai ales pentru că, așa cum s-au desfășurat lucrurile, intimitatea dintre Nora și Paul mi se pare că nu mai cere imperios, ba poate nici nu justifică mariajul lor. E desigur vina mea, căci toată partea ultima a cărții, de la capitolul 14 mai departe, deși scrisă după planul stabilit, a deviat de la datele cărții. Lipsește aici intensitatea de emoție, puterea de viață și de sugestie, care ar fi fost necesare așa încât, ajuns la momentul final, acest moment final, pe care îl văzusem foarte bine încă din clipa în care începusem să scriu primele rânduri din primul capitol, devine parcă un desnodământ plăcut. Pe de altă parte, dacă renunț la el, mă tem că întreaga carte rămâne suspendată, întreruptă cu drumuri ce nu duc nicăieri. Miercuri 31 ianuarie 1940 Am citit ieri de dimineață până seara, aveam de la regiment o permisie de o zi, întreaga carte. De ce să nu spun că am citit-o cu plăcere, prins de desfășurarea lucrurilor, ca și cum pentru prima oară le-aș fi cunoscut, ca și cum ar fi fost pentru mine însumi o surpriză. E adevărat că nu-mi dau seama dacă e un roman, dacă e un lucru întreg, unitar, de plin. Nu știu dacă lucrurile fuzionează, dacă se întregesc. Mă întreb mai ales dacă la lectură cartea nu va părea făcută din trei părți distincte, fără legătura necesară. E un episod Nora, un episod Ann și un episod Gunther. Merg toate la un loc, se topesc, se echilibrează? Nu știu. Sunt prea aproape de carte ca să știu. Încă mă întreb dacă voi scrie momentul final al cererii în căsătorie sau dacă voi lăsa lucrurile suspendate. M-am gândit ieri îndelung și am decis că acest final trebuie neapărat scris, prost sau bine, cum o vrea Dumnezeu, dar neapărat. Altfel, cartea e fără desnodământ, iar accidentul rămâne fără consecință. Totuși am trimis șpalturile la imprimerie așa cum se găseau și am dat bun de paginat cu gândul că voi mai putea reveni poate în pagini la a doua corectură. Vineri 9 februarie 1940. Mai am încă timpul să modific sfârșitul cărții. Mai pot încă reveni la deznodământul inițial, făcându-l pe Paul să o ceară pe Nora în căsătorie. Dar din nou, un asemenea sfârșit mi se pare un prea vizibil deznodământ. Îi reproșez faptul că încheie prea bine cartea, îi pune punct, o rezolvă, dar din potrive, dacă las lucrurile așa cum se află, totul se termină prea fără semnificație. În orice caz, mai păstrez corecturile mâine și duminică, zile în care oricum imprimeria nu lucrează. Luni dimineață, fie ce -o fi, voi da bunul de tipar. Am recitit totul încă o dată ieri și azi. Nu, nu e o carte proastă, până la un anumit punct nu este nici măcar rău făcută. Sâmbătă 10 februarie 1940. Aseară n-am apucat să termin nota de mai sus. A sunat Ghiță Ionescu și pe urmă n-am mai avut când să continui. Mă gândesc mereu la carte, pe stradă, în tramvai, la masă. Știu în momentul ăsta că o voi lăsa așa cum se găsește, că voi da luni dimineața bunul de tipar, fiindcă nu mai pot amâna. Nu mai pot suferi ca povestea asta prea lungă să mai treneze cine știe cât. Sunt plin de îndoieli și de remușcări. Mă bătea gândul să cer sfatul cuiva, Camil, Mircea, poate Cioculescu. Aș fi vrut să-l rog pe unul din ei să mi-o citească și să-mi spună ce crede despre sfârșit. La ce bun, nimeni nu va ști mai bine decât mine că acest sfârșit este escamotat. Nimeni nu va ști mai bine decât mine ce ar fi de făcut. Cred că între capitolul 18 și 19 ar trebui scris un capitol arzător de iubire, de intimitate între Nora și Paul. Ar trebui să fie ceva atât de intens încât să restabilească centrul de greutate al cărții destrămat de la intervenția lui Guntar. Un astfel de capitol ar modifica prin consecință finalul, căci căsătoria lui Paul cu Nora ar deveni firească obligatorie. În sfârșit, ar trebui scrisă ca lumea plecarea de la cabană, pe care acum o las cu desăvârșire nerealizată. Totul ar fi o chestiune de 3-4 zile, nu numai de muncă intensă, dar mai ales de reintrare completă, sinceră, absorbitoare în lumea cărții, din care acum sunt plecat. Îi dau târcoale ca un romancier și nu mai reușesc să mă identific cu ea. Sunt față de ea un scriitor, un critic, un cititor. Sunt orice vrei, dar nu mai sunt ca altădată un martor al lucrurilor ce se întâmplau singure, peste mine, fără de voia mea și la care asistam de atâtea ori cu uimire." De ieri sunt din nou civil, deși nu pot încă spune că sunt desconcentrat. Am predat efectele, dar ordinul de zi de desconcentrare întârzie încă. Luni 12 februarie 1940. Am dat bun de tipar. So, there are novels than can be finished. Deprimantă vizită la regiment azi dimineață. Ordinul de zi de desconcentrare încă n-a ieșit. Capitanul Căpșuneanu de la mobilizare a aflat cum stau lucrurile cu mine. Numele meu rectificat nu mă acoperă destul pentru el. Voi mai aștepta, deci nu știu până când. Un jidan poate să aștepte. Nimic, nici cel mai simplu lucru nu se poate face pentru noi. Suntem leproși. Ordinele sunt oficial antisemite, dar ceea ce e mai tare decât ordinele sunt sufletele. Ura capitanului Căpșuneanu este un fapt peste care nimic nu va trece. Erau în cazarmă câteva sute de concentrați recent. Civili fără arme, puși în coloană de câte trei, făceau marșuri și instrucție individuală. Tristețea de nedescris a oamenilor care nu mai sunt destul de tineri pentru jocul ăsta. Cei mai mulți, 90% se pare, sunt vrei, așa cum sunt strânși în detașamente speciale, ce repede se va termina cu ei într-o zi. Am plecat de acolo otrăvit, fără curaj. Nu știu cât voi rămâne din nou în civilitate, presupunând că totuși peste o zi, două sau șapte, mi se va da drumul cât timp voi fi liber. La 1 aprilie, poate chiar mai devreme, se spune că vom fi chemați înapoi. Mă întreb ce să fac între timp. De bine de rău, romanul e terminat. Ar trebui să nu mă las destrămat de acum încolo între fundație și tribunal. Ar trebui să lucrez cu oarecare îndrăgire. M-aș apuca de romanul românesc, ceea ce mi-ar disciplina puțin orariul, căci aș fi astfel silit să mă duc zilnic la Academie. Dar nu am niciun fel de atracție pentru o carte de critică. Acum când libertatea, ba poate chiar viața am sunt măsurate. Ce sens va avea o asemenea carte, dacă în primăvară vom fi târți în război și dacă totul, Totul se va termina. Mai bucuros mi-aș scrie piesa de teatru, la care m-am gândit astăzi mereu. Sunt încă aproape de Gunter, acum când romanul nu s-a depărtat cu totul de mine. Am, mai mult chiar, sentimentul că îi datorez lui Gunter tot ceea ce n-am apucat, nu numai să spun, dar nici măcar să sugerez în roman. Îl simt atât de viu, are pentru mine atâtea secrete încă nedescifrate. Ceea ce mă face să ezit este sila mea de scris. Cunosc și bucuria de a începe, de a fi antrenat, de a simți cum lucrurile prin viață, dar cunosc și oroarea de a le vedea împotmolindu-se, de a nu mai voi să se urnească din loc. A scrie o piesă de teatru îmi pare la punctul de plecare un lucru simplu, determinat în câteva săptămâni, dar până la urmă devine inevitabil o povară, o servitute, o obsesie. Miercuri, 14 februarie 1940, prin Land Sender, alaltă seară, concertul în G dur pentru flaut și orchestră și divertismentul pentru două cornuri și coarde de Mozart. Zoe întoarță de la Brașov, frumoasă, tandră, senzuală, dar de ce nu renunță, de ce mă mai așteaptă? Încă soldat, chemat telefonic de la companie, am alergat civil la regiment, în 5 minute m-am deghizat în uniformă, m-am prezentat fulgerător colonelului și pe urmă, în alte 5 minute, m-am dezbrăcat de efecte. La orele 2 ieșeam din nou civil pe partea regimentului. E o comedie care m-ar putea amuza dacă simplul fapt că figurez acolo ca activ nu mi-ar da mereu un sentiment de insecuritate. Nu-ți dau drumul până nu-mi faci biblioteca, mi-a spus colonelul. Adinaor de la Radio Paris, finalul unui concert pentru vioară de Max Bruch. Surprins de faptul că îl cunoșteam foarte bine, mă întreb de unde. Încerc să nu mă mai gândesc la roman, altfel nu mi-ar mai da niciodată liniște. Se pare că va apărea pe la 1 martie. Miercuri 21 februarie 1940. Plecat vineri seara din București, m-am reîntors seară după trei zile la Predeal și o zi la Brașov. Zilele de la Predeal au fost cele mai serioase din punct de vedere schi. N-am făcut decât schii, de dimineață până seara, cu îndârjire, cu stăruință, cu hotărârea fermă de a învăța. Mă simt regenerat, reînnoit, mai liber, mai tânăr. Sâmbătă dimineața, la veștea, am făcut doar recunoașterea terenului. În câteva ore am revenit la ușurința pierdută, cu care acum vreo doi ani străbăteam în destul de mare viteză terenul până jos la liziera pădurii. După masă mi-am luat un instructor și, până s-a întunecat, am lucrat cu el ștern Cristiania, nimic altceva. Am repetat mișcarea de zeci de ori pe loc, rezistând la tentația de a face curse amețitoare. Cusurul meu este că, în momentul în care deplasez greutatea de la un schi la altul, ridic în aer schiul descărcat, îl liftez, cum se zice, în loc să-l tract a doua zi duminică, în timp ce Comșa și Lereanu, veniți în ajun, făceau cu același instructor exerciții de plug și ocolire înfrânată, eu am continuat exercițiile mele de ștern cristianie, făcând vizibile progrese. Spre seară reușeam să fac câteva cristianii legate de sus până jos. E adevărat că nu sunt încă stăpân pe mișcare și că mi-ar mai trebui câteva zile de lucru atent pentru ca să o pun la punct. Vertiginoase au fost cele trei coborări până la baza ski-liftului. Viteza e într-adevăr acolo teribilă. Nu pot spune și nici măcar nu pot gândi senzația din acea clipă. E un moment de extremă luciditate într-o cădere verticală. Totul se joacă într-o fracțiune de secundă. Când ajungi la capătul cursei, ești fără suflu și fără memorie. Luni am părăsit terenul de exerciții și am pornit spre diham. Plimbare miraculoasă și din cauza timpului, soare, dar și din cauza drumului. Intrarea a fost cea mai frumoasă și mai variată cursă de schi pe care am făcut-o vreodată. Coborârea pe Forban este o voluptate. Am căzut în total de vreo trei ori, dar în genere am fost mulțumit cu mine. Seara eram frânt de oboseală și totuși fericit, tânăr, cu un sentiment adânc de putere, de vitalitate. La Brașov, o zi de amor. Zoe, drăguță, iubitoare. Singur la Schizer. Aveam impresia că suntem departe de oraș. Îmi place uneori să-mi imez fericirea. Notă. Schizer, bogată familie brașoveană, preocupată de artiști și de arte. A finanțat revista Clingsor. Posedă o vilă sub tâmpa. Am încheiat nota. Leni zărită un moment în camera ei la Aro. Mi s-a părut deosebit de urâtă. Coincidența amuzantă prezența noastră. Leni, Zoe, eu la Brașov în aceeași zi, ca în ultimul capitol din accidentul. Luni 26 februarie 1940. Amantul lui Tanții Cocea, acel miciu de care în tot vorbește Zoe, este Ciulei. Prin urmare, Zoe primește bani de la Ciulei. De mi-a făcut-o Gina Cocea, care a fost într-una din serile trecute la mine, împreună cu Ghiță Ionescu. Notă. Este vorba de Gina Manolescu Strunga, scurt timp căsătorită cu Petru Comarnescu, era soția lui Nede Cocia. Am încheiat nota. Naie Ionescu, întâlnit sâmbătă seara la Ateneu. Foarte frumos concert, Walter Gisking. Mi-a făcut mare plăcere să-l văd și ne-am înțeles să-l vizitez într-o dimineață. Ieri la Buzău pentru Briul Băiatului lui Marcu, recepția amuzantă de provincie. M-a interesat tot ce mi-a spus doctorul Brofman despre meseria lui de specialist în avorturi, de întrebuințat într-o zi într-un roman. Seara, au venit primele exemplare de la tipografie. Notă, romanul accidentul a apărut la editura fundațiilor regale. Am încheiat nota. Am tăiat un volum răsfoindu-l. Sunt liniștit, dacă nu chiar indiferent, ceea ce ar fi prea mult. Oricum, îmi face plăcere să văd cartea asta nouă pe birou. Miercuri 28 februarie 1940. Cartea nu-i place lui Rosetti. Până a seară citise vreo 250 de pagini, dar mai mult decât atâta nu mi-a spus. Azi dimineață, deși între timp o va fi terminat, nu mi-a spus nimic. Nimic. Tăcere cu atât mai semnificativă din partea lui Rosetti, care de obicei abundă în elogii scrise, telefonate, transmise și reiterate. Îmi pare sincer rău că s-a angajat cu ochii închiși să mă editeze. Aseară mă să brusc o adevărată panică. Îmi spuneam că poate accidentul ăsta e o pură stupiditate. Mă întrebam dacă nu sunt în el categorice prostii, care mă vor discredita pentru totdeauna. Avem nu îndoieli asupra cutărui sau cutărui episod, îndoieli pe care le am și le-am avut mereu, ci spaimă că în totul, de la început și până la sfârșit, întreaga carte este o gafă, un lucru nesemnificativ care nu spune nimic, care nu tinde și nu duce la nimic, ceva inutil, ratat, mediocru. M-am întors acasă literalmente înspăimântat. N-am avut curajul nici măcar să iau cartea din mână s-o deschid. Aveam un sentiment de ireparabil. Mă simțeam compromis, descalificat. Aș fi vrut să dorm, să dorm, să dorm și să uit și să scap. Mircea Eliade a citit cartea și mi-a dat un telefon care mi s-a părut mai mult inimos decât entuziast. Cea mai bună carte a ta, un roman modern, foarte interesant, o carte cu multă natură. Toate astea spuse repede, apăsat, cu o căldură parcă silită, nu știu nici dacă înseamnă mare lucru și nici măcar dacă reprezintă exact impresia lui. Mi se pare că sub această volubilitate amicală se ascund foarte multe reticențe. Aș fi vrut să explic că am nevoie să-mi spună limpede, precis, fără menajamente, impresiile lui adevărate de lectură, dar îmi dau seama că e așa de greu să obții din partea cuiva o asemenea sinceritate. Eu însumi, după șarpele, după domnișoara Cristina, ba chiar recent de tot, după Ifigenia, nu am acoperit cu câteva exclamații admirative nemulțumirea mea reală. E adevărat, de asemenea că ce mă descurajează în raporturile mele cu Mircea și excludă din partea mea o vorbire limpede, sinceră, brutală la nevoie, e gândul că Nina nu va suporta defecțiuni de admirație. Din câți au citit cartea până acum, Benu, Comșa, Roseti, Mircea, niciunul nu a fost câștigat de ea. Benu, entuziast pentru episodul An, a rămas tăcut, parcă jenat asupra restului. Comșa părea cu totul nedumerit. Pe cine să întreb? Cine îmi va spune lucruri edificatoare? Poate Camil Eu unul nu mai văd nimic. Joi 29 februarie 1940. Ieri seara de muzică am citit capitolul Berlioz din Combarieu, ascultând în același timp de la Budapesta Sinfonia Fantastică, pe care o voi asculta din nou seară la Filarmonică, dirijată de Philip Guber. Ceva mai târziu s-a dat pe discuri de la București, ca și cum ar fi fost o adevărată seară berlioz, Carnavalul Roman. Mai mult decât muzica mă interesează omul, atât de furtunos, atât de inteligent. Muzica lui o ascult mai mult din aplicație. În definitiv trebuie să o cunosc, fără să-mi placă, dar personajul era extrem de interesant. Tot a de la Viena, o mesă de bach, marea mesă, divin de frumoasă, pe alocuri mai frumoasă decât oratoriile. Cel puțin Benedictus mi s-a părut îngeresc, Viora și Tenorul răspunzându-și pe prim plan, în timp ce în fund, departe, orga gravă puternică. De mult n-am avut o atât de clară emoție în muzică. Observația lui Mircea că, pe alocuri, accidentul seamănă cu Laren Echipei al lui Nora James e justă. Miercuri, 6 martie 1940, duminică și luni la schi. Am plecat mereu cu Comșa și Lăreanu, Duminica dimineața la 7, cu rapidul la predal, de unde am pornit imediat cu Sania spre Barăci, iar de acolo pe Schiuri spre Cabana Vânători. Era soare, dar un vânt năprasnic. În pădure era nespus de plăcut, pentru că zăpada era abundantă și afânată, dar cum am ieșit din pădure a fost cumplit. Obrazul îmi era încleștat de frig, nu mai simțeam, nu mai vedeam nimic. Vântul ne arunca zăpadă în ochi ca într-un viscol drăcesc și totuși soarele era ca în cea mai strălucitoare dimineață. Urcușul pe Forban a fost teribil. De câteva ori ne-am oprit locului cu gândul să ne oprim, să ne întoarcem. Când am ajuns la capătul Forbanului, vântul s-a mai potolit și am putut continua drumul spre Diham. Amețitoare bogăție de culori, zeci de nuanțe de mov, de violet și mi se pare că de nicăieri lanțul bucegilor nu se vede mai frumos. Am dormit noaptea la cabană și ne-am trezit a doua zi dimineață într-o nouă iarnă. Cerul complet acoperit, vânturile căzute, ninsoare liniștită, vastă. Totuși, sus pe Diham, terenul nefavorabil pentru schi din cauza înghețului și vânturilor din ajun. Am pornit la 10 spre Predeal, până la Barăci, pe drumul cunoscut, dar de acolo abandonând șoseaua cam monotonă, care trece pe lângă sanatorii și luându-o în sus pe Fitifoiu, pe care, pe urmă, l-am coborât pe celălalt versant. Admirabilă vedere spre predeal ca într-un desen colorat. În totul au fost două zile norocoase, odihnitoare, plină de viață, dar trebuie să spun că, din punct de vedere schi, am fost cu totul și cu totul insuficient. În mare regres față de ultima dată. E oare posibil să mă dezantrenez așa de ușor? Ieri, dejun la Rosetti cu Derek Petmer, la Seni Comarnescu, Baduvan. Notă. Derek Petmer... Publicist și scriitor englez, a scris despre România și a colaborat la revista fundațiilor regale. Jules Badevant, atașat al ambasadei franceze la București. Am încheiat nota. Petmer, tânăr englez, 31 de ani, vorbind excelent franzuzește, degajat, spiritual, amical, foarte latin, foarte parizian. Astăzi aflu de la Camille că e pe derast și totul începe să fie explicabil. Camil observă că sfârșitul accidentului are ceva demonstrativ. Faceți schi și vă veți lecui de amorurile nefericite. Observația e justă. De la început mi-am dat seama că ultimul capitol, ba mai precis chiar ultimele fraze, minimalizează cartea, îi reduce semnificația. Joi 7 martie 1940 Sinfonia numărul 13 de Haydn Cred că o ascult pentru prima oară de la Londra Câteva sonate de Scarlatti de la Roma quartetul de Borodin cântat de Guatuorul Calve de la Paris Sinfonia a 7 de Beethoven de la București O sinfonie concertantă pentru vioară, violoncel de Haydn Și Sinfonia a v de Schubert de la Viena Toate ascultate în cursul zilei și serii de astăzi viscol, zăpadă mare, ger teribil, iarna întoarță cu furie, dar am în tribunal o serie de termene și nu cred că voi putea pleca la schi. Vineri 8 martie 1940. Mama, care a citit aseară 200 de pagini din accidentul, îmi spune că n-a putut dormi pe urmă toată noaptea de supărare. Cum se poate să iubești și să suferi atâta? Mă întreabă și zadarnic încerc să o conving că Paul nu sunt eu, că an nu există, că Nora e o invenție, că nimic din carte nu s-a petrecut cu adevărat. Azi dimineață la camera de muncă, pledoarie într-un proces așet. Nici o importanță, desigur, dar am plecat de acolo a enervat. Mi se părea că îmi pierdusem calmul, că nu fusesem convingător, că obișnuitul meu ton ironic nu avea priza asupra judecătorului, că eșua. Luni 11 martie 1940, vineri seara de la Paris, actele 2 și 3 din Pelea E. ascultate cu mare plăcere. Ieri la Brașov, unde m-am dus chemat de Zoe, care nu voia să revină în București singură. Un Brașov sub săpadă, cum nu țin minte să fi văzut vreodată nici în toiul iernii. Am fost la Poiana, unde săpada de schi era ideală. Am sosit prea târziu acolo ca să am timp să lucrez, dar oricum, întoarcerea până la Brașov a fost foarte plăcută. Zoe, care făcea cursa pentru prima oară, cădea la fiecare viraj, lucru care mi-a adus aminte cât de greu parcurgeam și eu acum doi ani același drum. Acum mi s-a părut copilăros de simplu. Telefon emoționat de la Froda. A citit accidentul de la început până la sfârșit, fără să-l lase din mână. E uimit, nu știe ce să-mi spună, nu știe cum să mă felicite, nu știe cum să-mi mulțumească. De mulți ani, de la Climate al lui Moroa, vai, n-a mai citit o carte așa de frumoasă. E o carte care trebuie citită numai de inițiați, numai de oameni care au trăit asemenea lucruri și le pot înțelege. A urmărit cartea în cele mai mici detalii. O cunoaște pe an, știe cine este an. Înțeleg foarte bine turburarea lui Froda. Nu este o emoție literară, e altceva care îmi face mai puțină plăcere, dar mă interesează mai mult. E un sentiment personal, se simte și el implicat în carte. Te rog să nu-i spui lui Leni că ți-am vorbit cu atâta emoție despre cartea dumitale. Rugăminte imprudentă aș zice dacă n-aș fi avut tot timpul impresia nu numai că Froda nu încearcă să ascundă latura strict intima a cărții, dar că dorește să-mi vorbească despre asta, fără să știe însă cum și fără să îndrăznească. Vineri, 15 martie 1940. A murit Nae Ionescu. Sâmbătă, 16 martie 1940. Plâns nervos, imposibil de stăpânit, iar dimineață, intrând în casa lui Nahe Ionescu două ore după ce a murit. Se duce cu el o întreagă perioadă din viața mea. Acum, acum de-abia, definitiv închisă. Ce soartă stranie a avut omul ăsta extraordinar, care moare neîmplinit, nerealizat, învins și, dacă nu mi-ar fi greu să o spun, ratat. Mi-e atât de drag, tocmai pentru că a avut așa de puțin noroc. Ce insolent, ce jignitor mi se pare succesul altora. Șeicaru e sănătos, bogat și triumfător. Manoilescu va fi ministru. Tătărescu e prim-ministru. Herescu este profesor definitiv și președinte la SSR. Corneliu Moldovanu are premiul național de literatură și dă la cafenea. Victor Eftimiu de recepții. Dar Naie Ionescu moare la 49 de ani, neluat în serios, în frânt marti 26 martie 1940. Două zile la Câmpul Lung, cu roseti și solacolu. Din nou preocupări de bani. Simt mereu mai mult scumpirea vieții și bugetul meu dezechilibrat. Din 20.000 de lei luați în contul romanului, nu mai am, după plata chiriilor, niciun ban. Ce comic de puțin bani mi-a adus cartea asta, care înseamnă câțiva ani de muncă. Mă simt sărac și sunt umilit de această sărăcie, cu care totuși ar fi trebuit să mă obișnuiesc până acum. Vineri 29 martie 1940, eram întâmplător la cartea românească și nu m-am putut opri să nu-l întreb pe Mișu cum merge cartea. Binișor mi-a spus el, voind în mod vizibil să spună slăbuț. Adevărul e că nu se vinde. Dacă mai era nevoie să aflu încă o dată, eu nu sunt un autor de succes. Când există un editor care să facă reclamă, să difuzeze, să insiste, o carte a mea se vinde în 3000 de exemplare. Dar când lipsește și asta, cartea poate rămâne neobservată în librării. Nu mă surprinde și nu mă necăjește această lipsă de succes. Poate că accidentul ar fi fost mai susceptibil decât orice altă carte a mea să se vândă, dar ar trebui pentru asta reclamă, stăruință, tenacitate, tot lucruri de care, din nefericire, nu sunt capabil. Altminter, cartea place. Doamna Ralea, doamna Vianu, doamna Brătescu Voinești, G.M. Cantacuzino, cititor de carte franțuzească, obișnuit să fugă de romanele noastre, se pare că vorbesc peste tot de ea. Din potrivă, cred că Gulian e nemulțumit. 1 aprilie 1940, luni. M-am gândit azi dimineața din nou la Misterele Grodek și mi s-a părut posibil un roman sau mai degrabă o povestire care să se petreacă 20 de ani înainte de accidentul. Aș povesti acolo legătura tinerei doamne Grodek cu Hagen, logotna cu bătrânul Grodek, primii ani de căsnicie, nașterea lui Gunther. Ceea ce nu însemnează că, prin aceasta, va trebui să renunți la piesă. Ea continuă, în anumit sens, datele din accidentul, în timp ce acest mic roman le precede, le pregătește, le explică, le face posibile.